Selamu alikum, më rahmetullahi, vërkatu. Të ndëruar besimtar, ja ku të kojmi përsëri në studin e emisionit Rruga Drit Allahot. Në këte emision, përsëri me mikun ton, me safirin, më të dashur të zemrë dhe tona të muaj të Ramazanit. Ka kaluar mësë gjusë më e këti muaj dhe ka kaluar netet, momentet e lundrat besimtarit, ku shëqyrohet me lutje, me freskin trupore dhe shpirëtërore. Mën të themi se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 Andaj shika do tojtë lakimin e fjalës në ndryshim në gjitha këto forma, në këto, këto kuptime. E, gjithashtu të edhe ndryshim është që një të ndryshon në kuptimit e ti, të ndryshon në qasin e ti për balë gjereve të caktuara, të ndryshon në fjalët e ti, të ndryshon fjallorën e ti, veprimet e ti, e kështë të më ratë. Andaj, duke pas parasysh, se termi ndryshim qenë ka kaq i gjerë, dhe përfrin në vetën e ti të si të të tërsi njësi të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 Ndikur të është mund të kuptën kam ndryshuar nga se kam hikun nga pesha disa kile. Okay, pa. Mi pa është këndryshimi i kërkuar në Ramazan, nuk është këndryshimi i kërkuar. Përndaj, fedemisht duha tem se, ndryshimi që ne isujmë në Ramazan është të ndryshujmë raporet më Allah në kuptimin pozitiv. Të ndryshan uh, gjendje e zemrës tonë, raport më Allah në gjëllëvala. Që kësë i radhe këtë Ramazan zemrë ta këtë Allah në më të dashur se që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 nuk i shërben ndryshimit të kërkuar që duhet ta bëjmë në muajin Ramazan. Me zot i them po, së gjitha ato ndryshime që na duhen, por uh, bën ditën e flasim dhe kemi folur, kemi përmendur një nga mirësitë më të mëdha, pretur që janë të mëdha janë hapet e dyert e xhenetit, kemi thënë. Dyert e xhenetit kanë lëvizur. Ai janë ngatshme, do të jenë ngatshme zemrat e besimtarëve në këtë ditë, sidomos në këtë muaj të madhur, më thënë, të lëvizin drejt këtij xheneti, sidomos në rrugën tonë, kemi thënë gjithmonë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 pale e dy, gjëneti këndërshuar, ishte imbyllur, tash u hapë. Dhe nanën tjetër, ne duhet t'ja bëjmë tash vjetës nuk e të pjytje. Zemrën ishte imbyllur, apo nuk ishte e hapur, so duhet për balën mm. shpallës a Allahu të zë gjenë. Vintën nga njërë e shpallë e gjatë vitit, trokiste në derë në zemrës onë, po nuk e gjindë të hapur, vintë urdhëri dhe këthehej, nga se nuk i hape i dera për zbatim, apo, ndalesa, 40 të që ne të largohemi nga ajo, por nuk gjente, do të thot, hapje të mjaftueshme nga zemraim për ta praktikuar. Dhe tashmë a do të ndryshon pozicion i zemrës ton, pasi që ka ndryshuar edhe vet pamja e xhenitit. Nga një pamje me dyert të mbyllura, tashmë dyert janë të hapura. Dhe ti ku dhe, dhe ne e dim shumë mirë se e, në çoftse një vend është i bukur. Ati i shtohet edhe më tepër bukuria nëse i hapë dyert dhe mund ta shohim nga jashtë, mund ta shohim nga larg. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë se era e xhenetit ndjehet në largësi 40 vite udhtim me një kali shumë të shkathë dhe dhe dhe, dhe, dhe dhe dhe të cilësisë lart, që vran po në shpejti dhe nuk lodhet 40 vite ndjehet era e xhenetit. Kjo në në rrethana normale, të zakonshme, kur i ka dyert e mbyllura çfarë të them në rrethana të jashtëzakonshme sikurse është muaj Ramazan kur tash me këtë dyr hapen në salë rreth dhomës kë, anuk e kanë dië kët aromë të këtij gjeneti ende zambryeut që hapet, sikurse hapet lulën pranver. Apo është e mbyllur nga iftafti, nuk ka guxim të hapet, por tashmë është e sigurt, është një ambient miqsur, është një klimë e përshtatshme që të hapet kjo lule. Andaj mendoj se nuk kemi ambient më miqsur, nuk kemi klim më të përshtatshme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 Këti gjeneti, në kodrë të këti emisioni, mendoj se duhet të gjindet përgjishja. Allah, dhërri të haqë. Letik thehemi, nësë në këtohet kërë kemi një së rrugën drejt Allah, kemi misionet e para, kemi thënë raporte tona me Zotin tonë. Shumë dhe sinë që të dëgjëm që këmë muaj mund të muaj ndryshimit për jetën e ti, përndryshur gjithë jetës ti. Por, pythjej me tani do të prata të cilët ndoshta nuk ka ndryshuar si që duhet edhe në shëmi kërësarësh kërë raportet tona me Zotin tonë, që kemi mm. thënë raportet në Malon. Si du të në shëmi raportet në Malon të muaj? Si kur që e përmende në fillim, nuk kemi tashë moment ditë të para, po emi në parafërsesht në gjysmën e muaj të Ramazana, po kemi të kaluar. Si të qoftë, është koha e fundit, më rene këti muaj që të rishikujmë edhe një herë, sa a thua valë si që ndrojmë një për balë të indryshime. Zamra kur ndryshon për të mirë, kur atër aja aja të hapet. Atëherë ajo i gëzohet përmendjes së Allahut azh. Ajo qetësohet në përmendjen e Allahut te barekuta. Ela bi dhikril lahi tatma'inul qulub. Allahu thotë me përmendjen e Allahut qetësohen zamrat. Allah i nderuara xheruase, po motra i nderuara xheruase. Kur jeni në provë, jeni të lashë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 si kur që ndihesh i lumëtur apo e lumëtur, i gzuar dhe e gzuar kur përmendit dikur që ti e dënë paramendoje për shemë një nënë që në prezencë në shoqeve të saj fëqinjeve të saj përmendit djarë i saj për të mirë dhe le vdruat vazhdimisht sir zemre e kësoj nëne të të rënë ka gzimi hapet, gzohet, dhjet e qetë mund të këtë dhe problemet të të shumë ta por për momentin, për një qetë saktuar nëse rjütet në këtë knatçi që është duke pritetuar për shkak se po përmendet ai çajë edhe andaj zamratona nuk kanë dhe nuk duhet të kenë dikë më të dashur se Allah xhallahu ala andaj nuk duhet të gëzohen përmanes se askujt më tepër se çë gëzohen përmanes Allah xhallahu ala andaj agjëruesi nderuar tashmë kur ju duke përmendur Allah xhallahu ala duke kaluar një kohë të caktuar tashmë në sakrificë Në agjerim, për Allah u Gjelle Vuala, a kanë ndikuar kjo agjerim që të hapët zemra jote? A kanë ndikuar kjo agjerim që zemra jote tashme të jetë, me e këzuar, kër përmend emri Allah u Gjelle. A ka rridër kjo agjerim që ta lërgën ndryshkun, dhe a që është bërë rëdhë zemrës, si një dry, Allah u Gjelle Vuala përmend se zemra mbyllët me dry të ndryshëm. A është hapën dëni nga këta dry, Ashtë hapën nga këta, që ta është më lërshëm të furimon përmendja Allahët në zamërën tonë. Më lërshëm të fuë të shpallë ati në zamërën tonë. Mendoj ziqdo kushpënive duhet ta është më të bëndë provat serioze dhe të shikon se sa ka ndërshuar. Nga se sikur se ta është, duke pas parëshusë e imi dikun në mes, apo atë herë në qovë se nuk është bëraje që duhet, kam betur edhe një kohë e një aftushme pë Gjithashtu zojm këtë muaj këtë më, koha, aftushme, A, qërimet, të më të vërtet për ta ndryshuar këtë zemër nga aport me Allahën e banuar. Megjithëse kam gjerë edhe një kohë mjaftoshme hoxh. A kemi edhe pak në çarçanca qyrrimet me daneve të ndryshimit edhe në këtë ditë hangëluar. Ndoshta më thon kë duhet që në fillim që robi më thon ti bënte, ndoshta e ka bërë, e ka harruar. Ka atë momenti tani për për të thënë zemra të ndal, por rikthehem domethën, po kthehem kë zot i jem. Po. Ë, ajo që më ndër më tani vëndëruar është e përgjithshme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 A nuk e kuptova al tit në këtë dynjë. A kuptova çfarë është këtë dynjë? Ja shi kaç ka është. Mund trish pa ngren, mund trish pa. Mund trish pa ngren, mund trish pa pie. Tash më zemra është dorëto kupton se vetëm pa Allahu nuk mundet. Është dashur dinë më tani. Turkëuri, turqëti është dashur të ne jap kët kuptim. Se vetëm pa Allahu nuk mundemi. Në anën tjetër, është dashur që të na ushqen zemrën tonë me madhrim dhe Allahu ta do të gjen.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 se nuk duhet të rkonë tja kusë është kësaj botin nga sa për e vrenë, për orë të të ratë i që nërën për te. E që nënkuptan, sa Allahu Gjallahu Ala nuk të ka kriuar për te, por a te ka kriuar për ty. Ande si mund një njëri i menqur, që mjetin, apo që është bërë për të shërbyr ati, të bëth shërptor i mjetit. Si ndodhë kja? Para me ndaj një, një mbretri,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 Sa duhet të madhrohet Allahu xhallahu ala, është koncept që duhet të ndryshohet. Gjasë në mungesë këti konsept, të këtij koncepti, njerëz kanë devjuu. Allahu xhallahu ala thatë: "Wama qadara Allahu haqqo qadri." Pse devijojnë këta njerëz? Pse refuzuan këta njerëz mesimet e pejgamberëve? Pse këta njerëz i bën Allahu të shok për fjalë arsye? Për një shkak vetëm të vetmin, gjasë nuk e madhruan Allahun sa duhet. Nuk kishin koncept të vërtet, të sakt, të qart në raport me Zotin e tyre para më ndaj një devijim sa seriozis mund të jetë kur njeze të barazojnë mes një e, skulpture të ndartuar me duart e tyre dhe zotit që i ka krijuar atë ato këto këmi të bëjmë ndryshime rëndësore që duhet të bëhen në këtë në këtë shoqëri andaj dua të them që meydani i parë është meydani i koncepteve ato po shihni shumë gjëra ta kuptojmë gjithashtu konceptin e lirisë mos u bëra bi ushtimet shikoj Ramazan e ki shansë të zgjidit nga që të rëbruar të rimetani. So njerës e një vidin të nëvarur, nga kjo, nga jo, nga jo, nuk mund të jetojnë pa këtë, jenë rëbruar, jenë rëbruar para gjirave që nësinsë... Rëbri moderni, dhe miksaj. Ba, modern, jenë ja, ja, ja, rëbruar gjirave që, vëllaj, nuk, nuk kam kërfar përpishën këtë botë. Ande e ki shansë të nëzhër konceptin, nuk duhet rubruar këtu, këtu, shika, Ramazone të e punësin që të liroshnë nga gjitha këtu rubri, dhe të e kushtosh tërë këtu rubri, Allahu të azot gjeg, të përmjësashtë cilsin dhe kualitetin e rubris të ndë, para Allahu qëllë ala, para mesajrimit, ndryshejë këtë mejdan, konceptin e rubris, rap i kuj duhet të jemen, mos valdhën jem rap edhe në kuj tjetër, po salat, po nuk jam duke vrit, dhe e rubri, po më pengon që të, Jemë më robë kvalitativë për Allah të soqen. Andaj duhet të nëzhëm këtë mejdan. Mejdan e kuptinëve tona, konceptive tona. Thash qoftë të uh, dësimi tonë, qoftë të rëbrisë tonë, të adhurimi tonë. Dëgjër! Ta kuptash se. Lëmëtëria është në adhurimin e Allah gjellë e valë. Mon të iuritur dhe i jetur në maksimum dhe të iuritur. Allah i ljumtur. Ljumtur. Allahi, vetëm rëmazoni këtë të dëshmanë mund të ndëjosh leksione të, të tëra apo së njeriu mund të jetë i ritur, por nuk mund ta përetat asht. Madje nuk mund ta besosh tashmë duke përituar. Apo e lumturia nuk çin këna në gropë. Kupoja i lumtur edhe pse i joritur. A është di është një ndryshim i rëndësishëm që duhet të ndodhë në mendjen tonë, në zemrën tonë, në kuptimet, në konceptet tona. Nëse kujtemi anë kurrë me dani e parë që duhet këtu të ndryshojmë dhe këtu përfshin shumë gjëra, por sa për udhëzim dhe orientim vetëm e përmendëm të ndryshojmë në rrethin koncept e koncepteve të to. Odmisim në minutat e para të mbylljes së pjesës së parë, ndosht dhe na ka ndodhur, besoj që dëgjojmë në fund të Ramazanit të vjetshëm, kemi thënë të vitë një herë Ramazani do të më shohësh çfarë kanë për të bërë. Kë kaluar gjysmë, do dojmë thë një të thoni një mesazh të shkurtër për ato cilët akoma sen përgatitur të betimit që kam bër, pasi kam marrë Ramazanin e vjetshëm, edhe ndoshta i vjen fundi këtij Ramazanit, thot prapë një tën fjal. Për fatkeqësisht kjo është kjo është një dashëmi i vazhdueshëm, është një humbje e vazhdueshme që ne si muslimanë e përsojmë në këtë betejë, në këtë luftë, ngase premtojmë, zotohemi dot të jemi ndryshe dhe pastaj nuk punojm për të ndryshuar dhe nuk e kuptojm seriozisht kët zotin. Për të treguar se sa seriozisht duhet të kuptojë kët zotin, unë duhet të punoj vetëm një dhe ta përmbyllë. Uh -huh. Dije vullë ndëruar dhe motë ndëruar. Nëse i ëzotuar Allahu se do të ndryshosh, nuk i përmbahesh zotimit, nuk i përmbahesh zimit. Mundesh të mëshiruohesh, siku s'i mëshrua dhe kët Ramazan. Po po, nuk e ndryshuara më vonë e kaluar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 Allahu va asole argumentit e mjaftushme për të ndryshuar, për të mirë, nuk ndryshuar, përshka këtë më ndryshimit, Allahu vullosi zemër në tyre, dhe nuk pa të mundësi më kur të ndryshoj. Në kjo serioze, nuk duhet ti trajtojmë me kaci lehci zotimet që ja kemi dhe në Allahu të suqenë. Hedhoj ndëruar, shpejta, në regull, ndashta, je zotuar për diqë më tepër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 për shambull, një musliman nëse nuk e kupton natyren e kësoj bote, për gjithdo së pro që e gëte do të duan, për në qovë se e kupton natyren e kësoj bote, drejt do të temi koncepti i islamit për bote, për jetër, cilë është? A po është komoditet, rahati, knatësia, këtima, apo është dhe që nërëshme? Në në në. si, a është të se si e kemi kuptuar, a është të pasaj do të cilëmi përbalë për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 Po smurën jet ankoja Allahu. Ya Rabb, do kenë marr vakt të smurëm jetën. Nëse të smurësh, ama të smurësh mborg, mos u anko Allahu, ka se ka Allah. këtë duhet të smurësh. Këtë duhet me të mungojë diçka. Ne ndyshoj kët koncept dakse bota. Çdo sen, deri kurosh mborg, çdo sençi i vie ekstra dhoma së zbrast është lumtur. Edhe këtu ndynje. Esenca është që mos të kesh vëllah. Qase kjo botë është e tillë e krijuar. Vazpro. Popote, alhamdulillah. Se kjo dhomë ja, po elhamdullah, ka se ka pas muzhimos te ka, si mos e tasira. Gase kjo buret edhe kat din ta bën. Apo po i pa te, për shembull dy dhoma, tri dhoma, nga se elhamdullah, gase kjo buret din, që të nga këtë dyja. din. Nga se t'privon nga këto dy. Din, gase kimi pa njerz që nuk e kanë. Falaj, shikojmë sa, më sa normalitet një besimtar i te ka lan këto probleme, edhe pse si ja ngushton jetën. Padoshim, dhe duhet të insiston të kërkon më tepër në halal. Por në çuse nuk bëhet, çfarë do të bën? Është normal, është normal. Nëse njeriu nuk sinë si mirë me ty lëndëruar. Po kjo është natyra e tyre. Nëse qofse dikush thot, si ai e mirë, o oh, thuj Allah, mjes ka pas mos mos ma mbahet kët. Andaj gëzohu me pak. Pastaj çka do të bëj? Pas kësaj pak do të jetë gjithmonë në lumturi. Por në çuse i rid pret shumë. Dhe i vije gjysma e saj, edhe pse ai gjysma është e mjaftueshme, po nuk do të ti kënaqesh nga saka si pritë shumë. Pësojës, do të shumul kan sh, ka, kan një standard mirë të çore kan, por nuk janë të lumtur. Pse? Desa ata mendojnë se duhet të pat mëdysh, të pat mëtep. E themi kjo është jeniet. Jeniet anko. Nëse në jeniet, nuk e ke këtë that anko. Por nuk do të ketë mundsi, qase Allah jeniin e ka krijuar për këtë çërtje, e dhunien për këtë çërtje. Andaj duhet të them se këy janë mëdhat e rëndësishëm i ndëshimit. Gjithashtu edhe që duhet të ndëshojmë Ramadan është, pothuaj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 dhe ka rën krim atë të gjitha këtu të thonë lehtësuese do të shërbejnë si rrethona renduese për gjykimin e tij. Po. Oh. Për të ashtu udhënimin. Si? Përshëmull ti ke qenë, përshëmull njëri ë uh, ka qenë profesor, arsimtar, hoj. Dhe çka do të thotë? Mm -hmm. Ky që roli i tij të përmirëson shoqërinë. Mm -hmm. oh. Andaj deturia që ka pas, roli që ka pas në shoqëri, autoriteti, gjithatë këtu i thonë rrethona lehtësuese që ndihmojnë këti që mësobi krimin. Jo që gjithatë këtu i kanë njeruar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 Ne duhet të ndryshojmë nga se kur mëlet që ta ndryshojmë gjuhën nuk e kemi se në Ramazan. Ta ndryshojmë sikimin, dëgjimin, sjellën, konceptet, gjithta këtu asnjëherë mëlet nuk e kemi se në Ramazan. Në muajin Ramazan. Ishi një laç i mirë për gjithatë ato cilët vuajnë me këtë lloj problemi të konceptit lidhje me dynjan. Sepse si thamë mësh bota thotim bërë slave modern. Se kësaj dynjaje duke dhën shumë pasaj dhe fundi përsëri nuk e gjem lumturinë. O në pjesën e dytë tham do të flasim për forcat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 Në muajin Ramazan ka zbritur Kurani. Me zbritjen e Kur'anit kanë dodhur ndjesime të mëdha gjithësi në kosmos, në botë. Gjithë ato ndjejnë pandodhën këtë muaj. Ndërsa ti, një krijesë e vogël, po mbetesh përballë këtij ndjesimi pandeshuar, a nuk është kjo, kjo dije, a nuk është një motiv dhe fort shtytës për të ndjeshur pa dashim sapo? Për shembull. Në çështje ndri është i smur. Apo dhe Smunja ti nuk është shumë serioze, por aj e kupton shumë serioze. Dhe e kupton si të pashar ushme. Dhe shkan tek një mjek. Apo, edhe të mjeku konsumuje e këtë. A e sigur të mjekës është ilaq i duhur? Të të mjeku, që të regajon ty. Me këtë ilaq e shrua njerët përsham nga kanceri, nga tuberkulozi, nga aici, nga... A të reçkejmë e dhe të tipët. Nese këta e shrua me këtë, atër në do shrua.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 kanë thënë diqka e mirë pas kanë ndodhë në tokë. Pas kanë ndryshuar diqë, ande kanë ndryshuar dhe qëli. E. O dhe ndëruar, në qëse qëli është në byllët, ku është qëli? është në byllët përbalë shiret. Nuk mune tash të ashtë të të përtonë shiretje. Ja. Zemrë jo të vogëlë përbalë ti qëli sa është. Ha nuk mune kë... Në qëse zemrë në byllët. Ti e din në qëse qëli është në by A nuk duhet kjo diturit të shtyn ty se ti mundesh të mbëllesh zemrën të në tëndë dvoglë përbalë haramëve. Kjo diturit e, e, e domozashme. Qida shtot njeri u koreshese, Allah në atratë në Kuram të meditojmë. Dhe shpesher në fillim të surave betohet në ndryshimet që ndodhën e kosmos, në gjithësi, në naturë. Andaj i përmenë përsham betohet Allah në natët dhe ditët. Shëkoja kjo natët vëllë ndërua? Se këtë dit, të gjithë njerëzit, të, të gjithë në ngritën, apo, që të ashtuin djelin pak, dhe të abëjn natë, nuk kanë mundësi. Nuk kanë mundësi. A në qëfar fuqie duhet për të ndryshuar këtë natë, dhe të malo me fuqinit të ndryshan. Unë kërë e shakë se natëa ndryshan dhe bëhet dit, dhe ditë të ndryshan bëhet natë, këtë ditë uri, që onë tashem duke me dituar për te, a nuk mu më të i vën mua që e dhonë të ndryshëjt, më ka se është e mundur, a i Allah që e ndryshën natë në ditën, a nuk ka mundësin qofësi më bështetës dhe kërkën dihim në ti me të ndryshuat të ti për të mirë, kjo e diturija, motiv, shtëtës, Shumper. dhe lojë dit i dituris është që të njemi përsa afermi me, me shëmtu e shmërin e mos nëndryshimit e mkatë që më duhet të bëj. E veprës që më duhet të braktisur e duhet ta bëjmë. Në zonier për shembull, ë që e braktisin namazin. Etyra që e din nga këtë krim i madh është se po çad din kismet nuk është mirë atë. Kjo për kaç do ku mund bal, të shkurtni vetë përballë drejtim të përmirësimit. Po çoftë për, për shembull thimi i njeriu, a din se ka thonë Muhamedi so sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk e fason namazin do të ringjallet diten e gjykimit në shoqërinë e faraonit, Qarunit e dha Hamonit, këta janë tre krimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Tre krimet më të mëdha nuk ka pas këndël më madh se këta tre. A ne para mendojmë kur pashamvu Milošević apo Hitler, ata të jetë nuk janë ngrodh me këta. Nuk janë ngrodh me këta. Këta janë krimet më të mëdha në historinë e njerëzimit, faraonit. Ai që nuk falet do të jetë para anti. A është kja im një aftush më për të nëshuar, për të falë. Ka thënë Muhammedi sallallahu alësallem, mes në bëjnë lë mërë i, mes në rjutë edhe namazët, mes në rjutë edhe kufrit, mëzbesimit, është bëjnë e namazët. Ajo që të mbronë, pengesa që të ruanë, nga mëzbesimi është namazët. Në qopë se kjo penges nuk është, sa i ofër mëzbesimit në mëzbesimit, në mëzë të madhe. Pra dai, këtë dituri, a nuk më shtyrën muqë të falem? Dhe kjo është força e pastë e dituria, thash, e ndarna ato dy dy shti, shtigje që i përmenda më herë. Minut flas, kemi folur dhe kemi thënë gjithmonë pjesën e mirë të xhenetit të saj. Frika nga xhenemi është një forcë e madhe për sipër ndryshim apo jo, smos ditën e gjykimit. Pa ndryshim. Pa ndryshim vallahi kush e mediton, açi do të ndodë në gjykime. Açi mediton vetëm një kohë të shkurtër për atë që do të ndodhë me njerëzit në xhenëm, kjo është e mjaftuar për të ndihuar. Yeah, no. Tasëni shembull për këtë. Për çufse unë vëndëruar ja, nëse u sonë për ja. Atëm jaher për të tudë. Ja, delët. Për çufse unë vëndëruar ja, tasëni shembull. Kërkoj nga ti që ti djegosh. Unë po sjell shembullin ti djegosh unë e i thëmë njëriut, i kje dy dyër për dojnë nga kjo dhëmë. Në që ofë se del nga dera në anën e djath, dhe të kosh atje, atë qeden. Apo? Ha? Mikun tënë, të afermen tënë. Në të tjirë i sigurët. Në regull, e kje der në dyëtë, për skajtë të parës, në që ofë se del nga kjo dyëta, e kje në takim një egrësin, një luanë, që të prejtë me të shkyj një gjithë do moment. Uhum. Njëri u thotë do dhe nga kjo e dyta. Nuk dhe nga e para. Qëfar gjykojnë dhe për këtë njëri? Së është normal. Ta. Nuk është normal. A të e këtë themi se këtë njëri i ka njërë nga dy problemet. Ose nuk më besënë mua. Uhum. Nuk më besënë mua. Thot, besë Në shaktur është një këtë. Uhum. Apo? E arsjetu dhejnë një mosë. Ose është i që me ndë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 ose i themi a ke besuar po pse po hap pra te na hundit normal a ndohta me çaj njohja e saj çallon na ka kërcënuar me të është e mjaftueshme që të na shtujë të përmirësojmë sonia për shemb sonia u i bë mundësia që të vjedhin po u i bë mundësia që të mbrojmë në një momentin kur ajo kujtojnë se mund të kapën Galici e praktikë. E praktikë. Basham mos kishte polici, mos kishte burgje, mos kishte gjyqje, kishte një kastë. A do të rritej numri i homrave dhe vrasëve apo do të zvoglohej? Do të rritej. Atë ekzistimi i, po i kësaj i bën njerëz që edhe nëse si kanderman bëndësh t'i largoan. Po Mirulla, cela sht më kërçnuze për neve. Cela do të jetë një moment dikim që të largohemi djhenëmin. Një zjar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 kamë gjerdë ndon' tiera atje po tisë vetëm sa i vullkanit ti themi dikujt ta vendosim të kem në buzë të vullkanit themi falësh apo të hudhim këtu do ta duhet a 50 apo 100 s'do të më falësh ko problem 5 vallai po 100 i fal 100 i fal mos më thëj kështu mos mund të Allahu po tot kjo është pjesë e 70 aty ku ka me të hudh qoftë nuk falësh do të rishosh apo jo në rreth atje des vendos aiçë intelligentësh Dhe një qka do të shumë shkurë të hoqë është termi që përmendë njërë originalit e falco. A mund të simim do të në ndryshimin tonë, si mund të ndyshojmë originali me falco? Po, në që përsem duke o kuptu drejtë këtë, po a them kështut, pas taj të imë plëca. A, një rio në original, në original, a, duhet tjetë i pregjedi të për gjenetë.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 Andaj vetëm të investuarit për gjennet, për adhurimin e logelewala, është investim për original. Gjithë dhe gjë është falso. Një njëri një për shembu. Përmende një rast kështu të kërë, është rast i vërte që ka ndotër. Një grua ka shkuar të blin një stoli të kënjë argjentar. Dhe e argjentar e ka joshur allohë në ruajt për amoralitet. Që asaj të jepë një stoli gogja të shtrejnë të që Dhe këruja e, e likë, pa të këtë si është e likë, e oldë, ka panuar të është të ndenim për një stoli, ka panuar të qëndërëzot, të, të, të qëndërohet me personet saktuar. A i ka thënë, që se pranon, një a kjo është e joqëja. Ndukje është shumë mur, e bukër. Apo e, e, e ka atë shkë, shkëllëqimin e vetë, bukurin e vetë, e, tërheqen, joshen. Dhe posa ka parë këtë, ka thënë,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 Shkën të ka Argentari dhe i thotë, Argentari i pari dhe i thotë, kjo është falso. Në kështë original. është stëli i falso. Nuk kushton asë dhe të orë. E të meruar e kapë këtë stëli, vërapon të Argentari i dytë. Ma s'ka ka buar këtë. I dytë, i tretë, i katërë, i pesti, i djetë, i, i, i një zëti, të gjithë i thonë. Njëtim, njëtim, dërsi, falso. Si është i të eksegruat? është një është nderuar, është turpëruar, është skatruar për diçka që në fund i kanë thënë fals. Në asnjëherë, so wrapoj pashtim turist duke shkuar në Haram. Pas sigurisë, rahatis, komoditet por duke shkuar në Haram. Në fund të fundit ai që i ka mashtruar dhe i ka yolshur me këtë shejtani ditën e gjykimit, para se thotë xheneru thotë ka qenë falsë, ju ka mashtruar. Subhanallahu. Gjithdua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 është e gjikuar të jetë falsa. Dhe për dyshë se është falsa nuk ka çmim. Është e devaloruar. Ai avlim punë falsa, për, për diçka që nuk ka çmim. Të japmë atë që ka çmim të larë sikur shteta jon. Prandaj kjo është pyetje me rëndësi që duhet të a bëjmë çdo kush vetëson. Prandaj për njëjë pastaj a do të ndryshojmë? Oh, yeah. Po nuk do të ndryshojmë. A e dëshon originalin apo e dëshon falsën? Kënd e dëshon? Ti përse e të pyetën të tënte? mir po mendoj se jeta jote është më e shtrëjtë, më e çmuar se të bësh kaso pa zëlla, çe të ulta për diçka që në fund fundit nuk ka pikë vlere. Allahu të ritojë në fund të këtij emisioni, duke shtyduar nga forca origjinalitetit, nga forca e dijes, e mbyllim me një kërkesë duke dashur me të semë në këtë net të bekuar të Ramazanit, ta mbyllim me një lutje për pokën ton të lir në tonet.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 çetua për mirëson, të ndryshon si gjendën e çetë tyre, që jetojnë si çift bashkëshortor i lumtur dhe i kënaqur me jetën e tyre. Amin. Të lutem Allahu të mënduar që fëmijët e tan të edukojnë, rrit të rriten në hajër, të të na bëj mirësi dhe mirësi të shpëtonin tek ai bote. Sikur që lutson Allahu që këtë natë apo natë të tjera, Allahu të gjykon që ne të dilojmë nga xhenemi. Amin. Amin. Të borte mi nga listat e banuar të xhenemit në listat e banorëve të Xhenitit. Amin. Që katër Ramazan të vendoset se ne jemi nga banorët e Xhenitit. Që katër Ramazan të vendoset se Allahu na i ka falë gjërat. Në katër Ramazan të vendoset se do të jemi në afërsi me Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Sallallahu alajhi wa sallam. Në katër Ramazan elli sallallahu e mëndua që të vendoset në katër Ramazan se Allahu do të jetë i kënaqur me neve për jetë të përjetshme dhe nuk do të hidhrohet mbi ne më asnjëherë. Amin. Si qojllallahu e mënduar çm muslimanëve në të ruzën tokësor. Qudo çe janë Allahu çu ndihmon. Mm. Te lësh Allahu Te largon. Semund Allahu Jellalu Velatu Ashran. Ne so e manduar çdo musliman që ka borxhe, Allahu Jellalu Te ia letson lëdimin mm. dhe kthimin e borxheve. Çdo musliman që çfarë lë brengën, te lëshë çe ka, Allahu nëse Allah Te lartë brengat tuaja. Ne mm. so e manduar çet na bashkojmë të mira vazhdimisht dhe na emocionnënd përfundimin e, për e këtij Ramazanit mm. me pra të mira dhe të na emocionnënd çe dalim nga kjo buat me vepra të mira dhe dita të kimit më Allah në tjetë, dita më e këndshme, më e lumë tërë, më e gëzuar e jetës tërë. Amin, Allah shumë left. Nduk e thënë, amin, Allah për nëftë lutet e hoqës, të qemi të përnuar ke zoti i mathë, ndahemi dhe sot në kudesin e zoti t'u lë, Assalamu alaikum u rahmetullahi u barakatuhu.